Осінь у селі він почував особливо відходив з лаплахами, чорнобрівцями, золотим дощиком, а з калинами, дубами душа вмирала на всю зиму. Потім вона відходила тепер же, здавалося йому, вже не відійде. До міста вертався через тиждень, аби відволіктися думками від усіх прикростей і нещастя, дістав прихоплені журнали і почав їх з нічев'я гортати. В першому між сторінок знайшов того лихого листа. Ще раз погортав папірці, нічого не зрозумів, зібрав і поклав у журнал. У лаврі собор зустрічав його позолоченими банями. Він пішов у контору будівельників. Того білого, не було. В кутку за столом сидів головний інженер, і Олег поклав перед ним журнал. Розгорнув там, де лежав лист. Ось він, зашився між сторінок. А ви людей живцем палите. Той буркнув, не підводячи голови. Якби не поджаріли, не оддав би. Олег пізно вийшов з роботи. Темніє рано, і темінь облягла його з усіх боків. Горіш умів вітер, небо було коломазно чорне, і ця коломазь кудись текла, гна вітром, розпліскувалася. І тоді подекуди на мить вискалювалося з іоносфери зелене око далекої зорі. Золочені бані церков в ряди годи зблизкували холодно, непривітно, погрозливо. Екскурсоводів на території вже не було, і не було нікого. Олег стояв, затаївши подив. Його горнула глуха самотність. Починало здаватися, що він сам один на всій землі. Ні до кого заговорити, ні про кого думати. Всі люди зникли, чи вони переселилися в інші місця, інші часи, давні, трудні, але й чисті, коли ще не було такого лицемірства, коли і він жив, чи міг жити життям простим, чистим, мудрим. А чи в часи прийдешні, в яких набриднувши одне одному, будуть втікати одне від одного, мандруватимуть по просторах всесвіту в пошуках первозданності і чистоти, для яких негожі. З особливою ясністю і чіткістю осягав власну недосконалість, захланність, нецільність і не міг їх осудити, бо над усім стояли прагматичні питання для чого і що це дасть, адже інші такі самі чи ще гірші. А хотілося когось щирого, чистого, вірного, доброго, такого, як Марійка. Їй одній міг відкрити серце та з якогось часу боявся. Їй одній вірив, ця віра була чиста, як золото. Отже, не втративши її, втратив не все. Туга оповела його, важка і темна, як ніч без світанку. І де та одинока зірка, яка може кинути йому, бодай, один промінець? Вона в нього є. Рішуче струснув головою і рішуче закрокував додому. В коридорі на площадці сходів темно, навпомоцьки поодмикав замки, ступив до квартири, вімкнув світло. Екран комп'ютера темнів чорним квадратом. Насідаючи в крісло, взяв прилад дистанційного управління, натиснув кнопку. Екран поволі засвітився голубим світлом. Але тільки світло і більше нічого. Марійки, такої жаданої для розмови, для звіту серця, Марійки... Знайомій до останньої квіточки вишитій сорочці не було. Він натис іншу кнопку. Все світло збіглося в три рожеві кульки. Несустеменно, як у телевізорі екран погас, а коли він ще раз натиснув кнопку, його знову залило голубе сяйво. «Марійко!» – покликав Олег. Відповіді не було. Він кликав знову і знову, похапливо, злякано. Але Марійки не почув і не побачив. Кілька разів вмикав і вимикав комп'ютер. Все те ж саме. Отже, комп'ютер зіпсувався. Подзвонив Семену Бурді, просто додому. Той вислухав і сказав, чекай, приїдемо завтра в обід. Олег не пішов на роботу, никав по квартирі, неначе підстрелений качур по березі озера. Вони приїхали о першій. Семен Бурда і ще двоє. З якимось скриньками, приладдям. Возилися довго, вмикали, вимикали, приєднували комп'ютер до скриньок, щось відвинчували в ньому, щось міняли, врешті бурда підвівся з колін.